Guld, guld, guld! Vi har våra svenska mästare och då ska vi givetvis prata om när fotsallssäsongen i Sverige har kommit till ett slut. Linda FF och If Uddevalla heter respektive mästare. Ett stort grattis till dem. Och även om fotsallssäsongen därmed är slut så har bara den här podden börjat. Som heter Stopp in med mig, Tobias Bivigranberg och mina gäster. Krister Melin. Andres Moncada. Och Toffe Solberg. I denna vintersida är det med stor glädje att återigen öppna fortfarande till denna värmande podd vi valt att kalla Stolpe in. Er, in. er kebabnen intar efter en hård utekväll. Och som sagt, säsongen är slut och vi har haft tid på oss att reflektera lite. Och därför ska vi ta och prata igenom de finalerna vi bevittnat samt respektive vinnare. Ja, som sagt, Tobias heter jag men jag är ju inte här själv och dagens första gäst är precis som en envisund som mjuckar mot ens ben när, man ligger, när han ligger på mig att spela in en ny podd. Och Det sägs att hans fru inte kan somna utan att höra Christer Medins djuva stämma, vilket är ganska uddar och den för många andra ger mardrömmar. Och denna herre är nog Sveriges mest välutbildade tränare vad gäller futsal, egentligen efter tre år som proffs i Costa Rica. Även en konsaf Konkakaff utbildad <laughs> och UEFA på inom fotsal plus ett väldigt stort fotisande intresse tack där Andreas och eh, detta är ju en kunskap kunskapaktivitet som förmedlas förmedla till alla SFL-lag där ute det är först på kvarn, eller först till kvarn på vår allas. Anders Moncada, välkommen. Ja, tack så mycket. Vad hände med din spanska? Den var så bra att fara på. den. Ah, ja, jag, liksom jag måste tagga ner det här lite jag får, Kan jag får inte höja ribban varenda vecka för då blir det så himla jobbigt att överdräffa sig själv Ja, ah, alltså jag menar, typ i morse snackade vi att öppna en fotsallmagasinet i Spanien va? Och nu får du verkligen skärpa det Ja, ah, men det har jag hållit på med en massa <laughs> finsk fotsall och grejer här också Så att det, det blir ju, ja det är alla dessa, är det, vokaler och konsonanter Det är inte lätt alltså <laughs> Ja ah, men det var fint, det var fint det, var ja, det, är, det, är, det är tanken som räknas Har de sagt till mig i alla fall Absolut Och det, ja. och det är sant Först till Kwan, han finns jag Är det något SFL-lag som vill ha mitt, mitt hjälp Så är det bara att höra av er Ja, ja exakt Stolpe in, inte bara en fortsatt podd, Utan även en plats för kontaktannonser Hur har vi då Om ni vill para ihop, paras ihop Med någon av våra skribenter Ja, och vår gästa nästa, nästa gäst då, är en beredst fotsallnörd som lär ha så många poäng på hotell och tåg att han kan åka runt i hela Sverige gratis. Mest känd är han nog för att stulit Alfika från Lyköping United, sin kärlek till Senad Berisha och vara den här podden trogen. Och man kan ju tro att han försökte konkurrera med Fredrik Augustin efter att han sprang omkring i Helsingborg med något som kanske till synes kunde ha varit en jokenväst, men som faktiskt var en fotoväst. Och denna insats gör nu att Fotsam-Magasinets bildarkiv till både bredden och längden. Kanske lika fylld som vår glädjefyllda Christer Melin blir efter den går fika. Välkommen! Tack ska du ha! Ja, allt bra med dig? Ja, bara bra. Ja, du får, du får jobba lite i innan fikan tänker jag. Ja, det är synd att säsongen är slut för att nu måste jag fasta inför nästa säsong. Ja, det är därför det är så bra med fortsatta säsongen. Du har tre månader, tre, fyra månader att checka upp. Det är så åtta månader att gå ner igen. Ja, det verkar så. Mm. Ja, det är tufft. Vår tredje och sista gäst är som sagt sist men absolut inte minst. Men det är lite udda numret nummer 19 så vaktar han buren både i landslaget och i änglarna. Och här rutinerade räv, han har vunnit tre SM-guld och dessutom har han två SM-silver. Ja, han gillade att snacka skit med Mattias Eteus som han för övrigt lärt sig allt vad han kan. Som sagt, Mattias Eteus har lärt sig det mesta från den här gästen. Och det är kanske därför det är den här, just den här gästen som ska ta över som förbundskapten med tanke på den erfarenhet han har från flicklandslaget. Glidandes in på räkemackan som han själv bakat och han jobbar till vardags på pågen har vi Kristoffer Toffersolberg, välkommen till podden. Tack så mycket, tack så mycket. Allt bra med dig? Allt är bara fint, allt är bara fint. Ja, blir det, blir det ju landslag eller nu? Nej, det tror jag verkligen inte. Jag har tänkt att spela några år till faktiskt. Ja, men du kan inte vara spelande, spelande förbundskapten då? Nej, det tror jag. Det finns andra som gör bättre än mig i så fall. Alltså, ja. ja. Pågen är förresten där då. Blir det några, några räkmackor till nästa säsong Jag tänker för media och fika och så? Då får du ta den med någon annan, för jag ska sluta jobba på pågen nämligen och börja ja. med nytt jobb den första maj. Ja. Det blir ett riktigt riktigt förlust när jag för fotsa magasinet. <går> ja, pågeln. Det, så... ja, det, det får lösa något annat tike kan Ja, vi hittar nog på något där. Ja, härligt, härligt. Vi ja, är i alla fall välkomna allihopa och även eh, ni som lyssnar. Och... Ja, idag så har vi ett litet bakomliggande tema som kanske inte är lätt för alla att förstå här. Nämligen ett här. Jag, har ju, jag är ju gammal avdankad målvakt från Torsland i min ungdom. Andres har ju varit proffs i Costa Rica, Sober, spelare i och landslaget och landslaget. Ja, så har vi dig, Chris, där. Jag vet, inte riktigt, jag vet inte riktigt vad du gör här än, så jag ska vara ärlig. Han har är ju vakten vid dörren när folk åker från köpet till Norrköpen. Det är, jag, det är jag som gör hål på er. Oj, oj, oj. oj, oj. Han vaktar gör han. Ja, exakt. Jag, jag, jag, jag, tänk, jag tänkte att du skulle få en annan målvaktsrad, nämligen att du tar på dig alla misstag och kontroverser vi säger idag. Till exempel att Toffe är, äh, är klar för förbundskapten. Ja, men det har ju redan swishat ut nu i cyberspace. Ja, men du, du tar på dig då som, som målvakt då? Vi får se. <laughs> Vi får se, så det lite fundering. Jag kanske ja, det är en gör en i så man kan säga. Ja, väl är väl slita håret ur av sig nu när han har sagt att någon på M ska bli kapten. Ja, man kan få, få ändra namn. Misstroffer Solberg eller någonting. <laughs> Mo Moffe. Ja, fast, Moffe. Ja. Fast, jag, fast jag skulle bli glad om det blev Solberg med tanke på att hans förnamn påminner mycket om mitt förnamn. Ja, du tänker som Kristoffer Melin i blåvitt att man kan tro att det är du som spelar i Ja, det Ja, vår skivsredaktör jag trodde ju faktiskt att han och jag var släkt med varandra efter att han hade gjort mål i UEFA Futsal Cup i somras. Jag tänkte att han frågade dig om inte du hade gjort mål. Ja, ja man skulle kunna tro det. Ja. Men, jag tar, men jag tar på mig det ändå. Du tar på, ta på det att du gjorde målet för blåvitt UEFA Futsal. Ja, absolut. Ja, men då tar du på dig att de inte gick vidare då heller, också i och med att du redan tar på dig det där misstag. Fast, som målvakt, eh, ja. fast jag är ju ingen målvakt, tyvärr. Nej, men du är ju målvakt att ta på dig det där misstag, sa vi. Så du, du tar den, den här plovet. Jag, jag tar ju bara på med dina kontroverser. Ja, ja, ja. Om ja. ja. den torslanda bo är torslanda, bor du där. Ja, exakt. Jag hoppas ni är där nu i alla fall. Ja, jag tänkte i alla fall att vi idag går igenom de finalerna som spelades förra helgen i Helsingborg och förutom här och damfotsallfinalen så tänkte jag också gratulera de ungdomslagen som vann SM där. Grattis det Jag har tyvärr inte riktigt tid att nämna allihopa och har inte hunnit kolla på det men grattis mm. till alla nya svenska mästare. Det är nya ungdomar om det finns någon där ute som... Faktiskt är framtiden Till skillnad från oss Gamla rövar Så ja, jag hoppas vi får se Några av er i SFL snart Det finns ju faktiskt eh, Pojkarna 17 var Zona från, från Västerbotten eh, De faktiskt en av Sveriges största Fotsallekopparna eh, Nu i år i, i första veckan I januari Var eh, ja, Nästan 300 matcher tror jag Om jag kommer ihåg rätt 300 matcher i alla åldrar totalt så att det är ju väl en hel del fotbollsmatcher och både fotboll regler och all så att är till dem. Härligt att höra och, ja, jag tycker vi tar och kickar igång då med första finalen nämligen den domfinalen där regerande mästarna Lindalstället ställs mot IF Göteborg som var regerande i herrarna med Solberg för året, men de laget har sagt i final då mot Lindahl och och, ja, Göteborg med en betydligt större trupp Lindahl förra året hade ju sju spelare. En fyra, en målvakt och två avbytare. I år hade de två fyra och en målvakt så en riktigt stor trupp för att vara deras standard där. Och ja, det blev 6-2 till Lindahl i en match där man ja, till stor, stora delar dominerade. Man hade Michele Rojas Flore som gjorde ett par mål baljer och även fick pris av oss som ja, mest värdefulla spelare i matchens lira, vad man väl kalla det. Blåvitt som sagt, han fick in ett, ett par mål tröstboll men det kändes ju som att, ja, att man var en storlek större i Lindal. att notera ju då också att Lindal mötte något i semifinalen som säkert inte undergått någon där man log under men vände i slutet. Och jag har haft en ganska tuff match där i Stockholm i nästa gång. hade en betydligt bekvämare resa. Jag tror det var 7-0 de vann över där i semifinalen. Så att ja, vad har vi att säga om finalen här? Toffe, det har ju varit lite, lite maskott där i alla fall för dem. Ja, vi har varit hejaklackledare om inte annat och heja fram dem när de är nere i morgon. Mm. Eh, nej, jag tycker väl Det, det är ju rättvist att Lindahl vinner Tycker jag tycker Man ser på Blåvitt att de inte riktigt har finalrutinen Av att spela en SM-final Som Lindahl har De, de blir väldigt straffade vid sina misstag Och ser väldigt nervösa ut i första halvlek Och släpper då in några enkla mål tyvärr de Jobbar ju inte lätt Och sen tycker jag att spelar bra Men jag tycker även att man såg på Blåvitt gentemot mot föregående år Att de har skaffat sig lite mer eget spel Som de försöker spela och... Det var aldrig då de tog sig till Det ett steg framåt som förra året. Men Lind, du var ju på plats också. Ja, det stämmer. Jag stod ju vid sidelinjen. Och, och det är ju som Solberg säger, ryggdunk förstås direkt. Härligt. Nej, men det var ganska uppenbart att Lindahl var ett par storlekar större än Göteborg som kanske saknade den där rutinen. Nu, nu, har jag ju, nu har jag ju bara sett eh, finalen med Göteborg som den enda matchen denna säsong medan Lidl har jag haft lite bättre koll på så att eh, det kändes eh, som att de var favoriter och, eh, och med facit i hand från förra säsongen då Göteborg eh, gjorde det mindre bra så det var inga konstigheter. Och med klasspelare som Pernilla Jansson och Rojas Flores och Jam. Mm. Ja, Ja, duktiga. Andres, du, du såg lite i alla fall där när jag hade lite täckning i Jokkmokk. Vad har du att säga om damfinalen? Jag var ju faktiskt i stugan i Sörsson när jag såg, det, jag såg det här i dag matchen. Jag har ju inte så mycket koll på, på lagen men det jag såg i finalen och det jag har hört det, och så kan jag dra min, min, från min tränarrollsida kan jag säga att det spelar ingen roll hur många spelare Linhal Lin hade Dels är ju faktiskt ganska bra att spela och träna med en liten trupp Eftersom det blir lite mer, mer alltså det man vill, meddelande som man vill att det ska komma fram till spelarna norr mycket enklare det blir oftast roligare träningar och det är mycket enklare att jobba med små smågrupper till att börja med Sen, jag har tränat både tjejer och killar, både fotboll och fotsar Och det är ju en stor källa från, från hur mycket tjejerna orkar jämt emot killarna jag, jag, jag kan inte säga vad det beror på Men när jag tränade tjejer så var jag faktiskt nästan tungan att byta ut dem Medan killarna oftast behövde jag inte tunga bitar, utan de bytte ju själva, för att de orkade inte. Det måste ju vara någonting med hur de lever, alltså livsvanor och sånt där som gör att tjejerna orkar lite mer. Så att truppen, att truppen, storleken har ju ingen betydelse. Däremot kan det vara en fördel, ibland. Som ni säger, och som jag kunde säga, Linda hade en mycket bättre spelidé, lite mer spörförståelse, och och de såg ju favoriter redan från början Sen, eh, som vi har Snackat tidigare Just motståndet innan Finalen spelar en Väldigt stor roll Eftersom Minhal hade ju väldigt stor Motstånd Och eh, Göteborg Verkar ju ha haft det ganska enkel till vägen mot Finalen, så, så utvecklingen Är ju annorlunda Sen är ju, Som jag har sagt tidigare ågna spelare vinner matcher, rutinerade spelare vinner titlar. Så att ja, det, det, det är vad jag kan sä säga om den här den finalen. Du är så visande, är så att du får skriva en bok eller någonting med, med fina citat och sånt. Ja, <laughs> ah, vi har redan nu för får det så han, han kan fortsätta med det. Ja, nej men definitivt intressant, det säga säger allihopa tycker jag men jag tycker det är just med tanke på det man säger med, med lite olika matchning innan, ja, innan här finalen och liknande. Jag pratade lite med Lotta Gustafsson i Göteborg bland annat och de sa ju det att de hade ju inte... Alltså rapporteringen från Danfotsallen är ju inte lika stor. De har ingen direkt serie på samma sätt som man har i herrarna och det gör ju till exempel då för... De olika lagarna, att det är väldigt svårt att scouta och veta vad det är för motsvarna möter och vilken nivå det ligger på just när det spelas regionalt och kanske inte sänds någon webbsändning och, och, och sånt. Det är ju äh, definitivt äh, efter, äh, om man jämför med motsvarande då, när man kommit lite längre med, med raka serier och sånt också, äh, även om man kan diskutera kring hur rättvist det är med en norr och en södra liga, men klart står det i alla fall att det här med regionala serier gör det ju väldigt svårt för lagen att, att veta egentligen vilka de möter och vad det är för nivå på dem, eller vad säger ja, ni? Ja, alltså, det här är ju, det här, de kör fortfarande på det gamla, det gamla systemet som killarna kör, alltså man spelar ett distriktsmästerskap och sen vinner du det då kan du ju spela mot gränslännet och sen kan du fortsätta gå vidare och, och, och, och till slut så spelar du Någon slags gruppspel Och, och, och, och sen spelar du final Om jag minns rätt och, och det är ju ganska enkelt för Är du är du ett bra lag från Norrbotten och Västerbotten då, då kommer du inte ha någon stor motstånd Och då kommer du Oftast i, här i Norrbotten och Är det samma lag Från, från Västerbotten som, som går vidare Till sådana här slutspel och det är ju för att de har ju helt enkelt bäst Och de är kanske de endast, för den enda förening som, som bryr sig en fotsall Även om det kan finnas andra föreningar Kan ha väldigt duktiga spelare Så bryr de inte sig om fotsall Så att, det är ju precis som, som med killarna i division 1 Som har snackat så mycket om att de åker på en räckmacka Det är ju ganska enkelt Så det är ju klart, är, du bäst, är du bäst i reg din region då behöver du inte utveckla någonting. Då som tränare blir du omedveten ganska ganska last. och behöver inte hitta på några nya fasta varianter och nya uppställningar och nya. Ja, men ni förstår vad jag menar. Ja, toffe, du, har ju, du har ju erfarenhet här från att spela i SFL, och vad tror du om en Damliga eller liknande på längre sikt. Jo, men jag tror definitivt att det är lite massa Det i nu samma dag. Som att vi måste sikta efter att få en. Rak nationell serie för herrar också med Inte norr och södra Utan men det, det är den väg man får vandra Det har vi alla gjort Vi har också haft det här med regionslutspel Och sånt fram och tillbaka Och det, det, är att det gynnar vissa lag mer Jag tänkte ta lite kort tillbaka Till matchen och återkoppla lite där För jag tyckte ändå det att uh... I IFK, jag, jag har inte som sagt eh, av flera skäl inte sett jättemycket av eh, de fortsallade överlag men det jag sett alltså, och det har hört så kände jag ändå att eh, som du sa för att eh, man hade ett ganska välutvecklat eget spel i IFK tillbaka. Jag tyckte ändå att det fanns en tydlig spelidé och såg i matchen i semifinalen där de vann ganska övertygande att eh, det finns väldigt goda intentioner och sånt. Jag tyckte faktiskt också att eh, om man eh, kollar på Lindahl då de spelade Lite enklare spelade ofta upp en lite längre boll på en pivå. Jag tror de nästan alltid kastade ut bollen från målvakten till exempel medan man rullade i Göteborg. Så jag tror att det definitivt kanske finns en, ja, en, en ljus framtid för i Göteborg om de fortsätter att måla på så här. Men samtidigt så är det ju inte hur man spelar som gör att man vinner utan det handlar ju om att göra flest bollar som sagt. Men ja, var, det, var det något ni reflekterade också just kring de olika dagens spelare Ja, absolut De har ju väldigt duktiga pivåer i Lindås Så de spelade ju Även efter sina förutsättningar Man säga, Det hänger ju hängde spelare Blåvitt kanske inte riktigt har de spelarna För att spela det i spelet Jag vet, förra året var det mycket Långa utkast, långa bollar Från Blåvitt Och så jobbar ut efter det Medan de i år har försökt jobba det mer, mer rotation och mer passningsspel För att de har ju just de spelat ut i den här år Lever du med den? Han tog en fika mm. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag kan tillägga. Eh, jag kan tillägga så här. Att, tyvärr så är eh, i Sverige ja, fortfarande ganska mycket inom fotboll. Det, det var skillnad också i finalen. Göteborg försökte spela fortsall. Eh, Linnar spelade lite mer rak, som, som att det var fotom just fotboll. Och deras storlek och erfarenhet hjälpte ju till det. Visa i, i, i situationer. Och, och, Förutsättningarna Så kan det här inom Inomhus vara Får den mot en förening som är så pass, så pass naiv Kan man säga Som försöker hålla sig till fotselreglerna Eller fotselrammarna menar jag ja, Beroende på vilka spelare man har Givetvis, här är duktiga Pivon Så, så kan du definitivt Spela som de gjorde Långa utkastare Och hålla i bollen Flytta fram vingarna dela ut spelet ganska enkelt jag menar man måste ju spela på det sättet man, man kan man kan få ut det mesta av sitt eget lag men jag menar till exempel länslag så finns det inte så många, Västerbotten är ju väl ganska duktiga på det de har haft länslag på tjejer och flickor för kanske tre år och redan Däremot så är det ganska överraskande för det finns ju faktiskt ett, ett, ett flicklandslag Men det finns inte ett pojklandslag Ändå så, så är det flick och dammfotsar som ligger lite efter i utvecklingen Ja, det var ju uppe där i Örebro så började tränade målvaktierna hur, hur var det där om du berättar lite kort om det? Det var jätteroligt och jättelärorikt de startade i det landslöret för att de blev inbjudna till en turnering i Portugal om inte jag minns helt fel förra året ja. eh, Och jag var med en halv träning ungefär när de samlades i Göteborg första gången också och höll med, med målet Och de har inte riktigt haft några målvakstränare så jag fick fråga om de ville åka med jag tyckte det var lät jättespännande Och det, det funkade bra med familjen och med jobbet så det var otroligt lärorikt och kul att liksom Händer någonting även på ungdomssidan? som det inte finns något damlandslag eller så är det en bra väg att starta på också. Och ett framtida damlandslag då kanske här. Ja, kanske. Sen tänkte jag ta lite kort också som vi jag vet att vi på redaktionen har eh, pratat om det att eh, givetvis så eh, för, förstår vi väl kanske att eh, det har varit ganska stort intresse kring här serien kring att det har varit kontinuerlig rapportering och sånt men eh, vi hade ändå trott att det skulle vara lite liv kring matchen men vi hade väldigt svårt att nå ut under Helsingborg med våra damartiklar vilket var ganska ganska tråkigt just. För Vi tänkte ändå, ändå att i, i finalerna att det skulle kunna nå ut till, till lite fler människor. Jag tänker att det finns ju ändå ganska mycket föräldrar och liknande så att de skulle liksom... Göteborg och Lindahl delar vidare till kompisar och och, och, allt, och familj som sagt. Men det är som sagt väldigt svårt att nå ut. Jag tror vi, ja, är som sagt inte alls ens eh, i vad vi kanske hade förväntat oss att vi skulle få där. Känns som att det behövs eh, ja, lite engagemang kanske från, eh, från föräldrar och liknande. Att, att trycka på som sagt för om... Eh, om det inte finns något intresse kring att läsa det så, så blir det ju väldigt jobbigt att, att lägga tid på att skriva det på något sätt också. Från, från vår sida som sagt, är det ingen som vill läsa våra artiklar så ställer man sig lite frågan om man ska skriva verkligen. Det är ju framförallt upp till alla som spelar och sånt till en början att, alltså att man informerar om att det här, till exempel magasinet finns, att ni lägger ut artiklar och sådana, att man själv delar och berättar för folk som... Och hjälper till att sprida sporten tillsammans liksom för som sagt, vi är fortfarande på liksom, uppväxt i Sverige så vi måste jobba hjälpas åt allihopa och driva det framåt Ja, för jag, vi körde ju lite fotografering för att få lite dambilder, körde vi fotografering med både i Göteborg och Lindal och snackade med spelarna och, och tränarna och liknande och... Och så liksom hur att vi jobbade med detta och, och så. Då. Nej, vi, vi förväntar oss nog lite mer där och det är väl också en, en, liten, en liten tips då till nästa säsong. att ja, Det gäller väl alla lag egentligen att köra väldigt hårt framförallt då. om man sitter i ett lag har några artikel eller någonting att sprida den vidare då för... Som sagt, det är bra signaler till oss om det är många läsare på en artikel och då blir det lättare för skribenter att, att skriva om saker också än om det, om det är liksom hundra personer som läser någonting då är det kanske inte lika roligt att lägga ner en halv dag och göra ett reportage som sagt, så att ja... Alltså, jag tror jag om... måste dela, även om det inte bara handlar om sin egen förening också utan just sporten fortsatt, man är inte bara är nöjd med att spela utan man liksom vill driva allting framåt och hela... Jag vet inte, hela allt liksom. Inte bara vara nöjd med att Åh, nu är Min förening om den här, nu delar den Utan de delar alla nytt, de liksom. delar allt Så att det sprids snabbare Ja. Jag håller, jag håller definitivt med, med Toffe där Och sen kan jag tillägga att Inom, inom förbunds sammanhang, eh, Eftersom jag har varit fotsallansvarig En gång i tiden så har vi snackat mycket Om, det, om, om just det här Varför den, den laga intresse För, för den fotsall Överhuvudtaget eh, Och det det kan man också tänka på vilka på, alltså regionvis. har norra Sverige så, så är fotset faktiskt ganska stort eh, eftersom det finns inte de samma möjligheterna som finns i södra Sverige med handboll med bandy, med innebandy, med ja, du, name it, alla andra idrotter som drar så mycket med rommelsamhet. När man bor här uppe till exempel i, i Norrbotten, i norra Norrvapland, så, så finns det inte lika mycket intresse för, för den där. Eh, så att, det handlar också om det, men absolut, Jag menar det kanske också behövs lite, lite att de här stora föreningarna som Jordgården, Hammarby, AIK, det kommer in och stötter de här dammföreningarna på samma vis som de har börjat göra med, med här Fotsal. För att det ska dra lite mer intresse. Jag menar, inte hade Hammarby haft 500-600 pers på sina matcher om de hade hetta och annat. Eller hur? Så, att, så att, ja, det kan också hänga på det. Men allt måste ju... Jag menar, jag delar ut på min Facebook-sida så delar jag ut varje dag minst... Fem eller sex eller ibland tio Artiklar om och, och Filmer och, och, och relaterade om Futsal och jag Det, det kan inte Det behöver inte bara futsal egna utan det är ju någonting Jag tycker om Futsal så jag, jag Vill sprida ut Futsal att alla ska veta att Futsal Finns så det är ju ja. Hänger ju på mig själv ja, Jag tänkte bara kort säga det bara för att Jag tror fortfarande det vi har snackat om innan Bara för att det är en stor förening bakom så det betyder inte att man kommer få många eh, ja, som går och kollar på matcherna. mycket publik, kollar på IF Göteborg och till exempel. Det är ett bra exempel. Så har du eh, en stor förening bakom eh, som man kan täcka sig att locka namn som inte gör det. Och så har du Skoftevin, då till exempel i den södra serien som ja, inte alls har det, ja, det trycket. Eller, eller eh, historien Eller Jokkmokk. Ja, eller Jokkmokk, ja. Eller United. ja. Ja, men absolut. Jag menar det, det, det är sant. Jag menar titta på Djurgården, de hade kanske 30-40 pers på sina matcher under säsongen. Det, det är ingen garanti, men det är till det vi drar att föreningen får lite mer utveckling, att föreningen har lite mer resurser så att så att de att Vi måste ju vara ärliga. Det är ju inte det, det är ju fortfarande 2017. Är det inte, nu går vi in i väldigt djupa, djupa ämnen här. Men det är, ju, det, det är inte jämställt på, på många sätt. Det som här, här sidan är för, vissa föreningar investerar inte lika mycket i, i damsidan även, även om de, de fotbollen eller damfotsal är ju många gånger så större och mer framgångsrik än den här, här sidan. Ja, det är ju mycket, mycket som är inblandat i den här soppan Men, men, men jag håller med dig Tobias Det ja. måste ju verkligen, Det måste ju vara länsam också Att, att följa och, och sprida, sprida information om, om, om dammfotsallen, absolut Ja, men en uppmaning då Jag som Toffe i Göteborg och Andres i Jokkmokke Dela varenda artikel om fotsall ni ser då Så har ni inga facebook är kvar sen Nej men skämt sidor så är det viktigt tror jag framförallt då för damlagarna till exempel att de när vi väl skriver till här och att, att, vi, får, att vi får statistik på att, att det är många som läser det är faktiskt så tyvärr att ska vi prioritera något som når ut till många och som många läser och som kanske inte når ut lika många och inte lika många läser så blir det oftast det första enda Tyvärr kan man tycka Och är det så att du är väldigt intresserad av att skriva om Här eller där Om ungdom eller senior eh, Jokmok eller eh, Norrköping Vad sa du? Är svensk eller spänsk? Ja svenska eller spanska eller finska Eller nu vad det är Så eh, är det info att Som gäller in på vår sajt Om du är sugen Jag vet inte Toffe i tio års Aftenblog Du kanske också är sugen Nej jag är inte så mycket för Blondin-Bella Svanni ja. <laughs> ja, du, du kan få ha någon eh äh, vet så kommenterare eller någonting skicka så här natt nat kommentarer Eller hans på, på hans bostad. Jag är mer för att prata då än att skriva. Jag gillar att skriva så men jag har inte den tiden att sitta och knoppa ihop sånt tyvärr. Ja, det är bara sådana som studerar hårt som har det. Exakt. Ja. <laughs> Men, vad du, åt menar du nu på? Vem menar ni på? Va, vem har ni i åtanke nu när ni säger det? Ah, jag vet inte. Det, det, är, nog, det är nog att sätta den sämla på att det är han som blir förbundskapten, eller hur var det? <laughs> <Jag pratar inte. laughs> ja. Ja. Ja. Är du tillbaka med Lina? Ja. Ja, nej. nej, vi skiter i honom då. Han är väl med Han är så ledsen. <laughs> <laughs> Ja, jag tänker vi går vidare till halvfinalen då. Och ja, YFG då. Final på tredje åren i raken. Och eh, den här gången kändes det väl för många att det inte fanns något annat för gull. Något annat än gull skulle jag säga. Och ja, på väg mot finalen hade man mot ÖSK som man då slog i båda matcherna. Och, jag tänkte säga lite noterbart i Det är att ÖSK hade med sig åtta spelare upp till bortaplan i alla man hade två bitar och en reservvakt Så att ja, och även, man fick även en skada tidigt i andra att Det blev väldigt svårt för dem att kika ja, gå, gå i kapp och, ja Borås som man ställdes mot Uddevalla i finalen. Ja, Borås ett stort stecken. Inte många trodde väl på Florentins manna att de skulle stå i finalen när den här säsongen var slut. Och ja, man seglade upp. Som är en riktig överraskning i serien och vann dag i semifinal över det andra Örebro-laget, Örebro, Örebro FC. Efter lite nerv på slutet av andra matchen som Nicky ni Borås. Och, ja, som sagt, då final i Helsingborg och Uddevalla, stort borta följer där. Och ja, man vann med 6-4 till slut. hade länge en var det var 5-0-5-1 ledning och det såg ganska säkert ut. Men på slutet så gick Brås verkligen i kapp för en del jågespel. Eh, ja, satte väl 6-4 i, precis i slutet på matchen där. Men eh, ja, Robert Bagger, Hatchkick, stor match helt. Eh, och, eh, ser man över hela ma matchen så eh, var man nog också som sagt i de finalen eh, mot Utubara där och det var var nog storleken större för. Borås, Borås ska givetvis ha all heder för sin prestation där. Men ja, vad tar vi? Ska vi börja med Anders? Står lite, vad, vad tycker du om den matchen? Det var ju en överraskning jag jag kan man ju... säga. Jag hade ju sagt att Borås skulle ta det. Jag tyckte att Borås hade gjort en otroligt bra, bra jobb under hela säsongen. Och även första semifinalen. Men redan efter hemma semifinalen, de förlorade mot Örebro och, och det var på gränsen att de åkte ut. Så, så kunde man se att de var lite skakiga i benen kan, kan man tycka. Jag började ångra mig lite grann med jag var tungen att hålla, hålla vitt mitt åt och, och, och satsade min slant för dem. Men jag menar det var, det var så mycket som var fel. Jag hade velat verkligen, du sa hur innan, innan podden När vi skulle försöka samma det positiva. Men, men just vad det gäller bara oss. Det positiva är att de kämpade till slut. Att de gav sitt bästa. Att de pressade Odevalla För att Jag menar det var ju 4-0 till pausen, va? Jävligt så. Så att ja, det var ju väldigt bra det. Men Udevalla var ju helt enkelt för mycket för dem Jag menar Udvalla var också väldigt stark hemma mot Orebro Som enligt Mikko skulle ju vinna för att han hade stått på läktaren Och hade väl knäckt koden för att besegra Udevalla just då Ändå var de väldigt starka rutinen Gerd som spelade väldigt stort kan man säga han blev ju året spelare I Galland i år Bland annat nah, Alltså Uddevalla var ju helt enkelt Mycket bättre, bättre Fortsal Snabbare Hekpressen, verkligen betalade ut Ja, De har ju rättvisa vinnare, absolut Ja, Toffe, du mot, eh, Båda två, du var på plats där också Vad du säger om matchen? Nej, det är bara instämma att säga att Jag tycker Uddevalla var ju det bättre laget Sett över hela matchen och Återigen det här med finalrutin, de har varit i två finaler, de visste vad som skulle krävas nu och eh, Borås har vi inte riktigt samma rutin av den sortens matcher Och tycker jag Uddevalla visar att i trängda situationer och sånt att de, de tar det säkert för det osäkra, de slänger iväg bollen istället för att liksom försöka se på något kortpassningsspel eller dribbla långt ner i banan som man blir oerhört straffad ja. för och Medan Borås ja, kanske då, fortsätter, då Man ska göra årsfatt att man tror på sitt spel Men jag tycker inte det var samma Borås Som man sett under hela säsongen Som man såg i första halvlek framförallt Utan då jag tycker jag Udvarla körde över dem Sen i andra halvlek så All heder mot Borås har gått ut och ändå gör matchet av det Och känns som att blir lite bekväma I sitt spel i andra halvlek Och släpper till lite för mycket Som gör att det blir lite halvnervigt Men de ändå reder ut stormen som sagt, det, var, det var tredje gången i gilt Och det var väl deras år i år kan man väl säga Ja, håller ni med lite om jag säger att det kändes som att Borås var lite nervösa nästan i första halvlek och Uddevalla kände att det var säkert i pausen där Uddevalla var ju på hemmaplan kan man säga, jag menar de fyllde ju en hel lättare med sina supportrar och som jag såg ju redan, redan i semifinalen hemma i Borås så såg man att Borås var skakiga att de upphällrade inte pressen, om jag hade varit tränaren för dem så hade jag väl och nu, det här är ingen känga till någon Utan det, det, det handlar om, om, om rutin som, som, som Toffe säger Då hade man eh, Kanske jobbat mer Det psykologiska än det taktiska Till exempel Vi kan relatera till matchen Igår i Spanska, Spanska kuppan När eh, tränade El Och tog en timeout Så när de låg 2-1 under i första halvleken så tog han en timeout och så han snackade definitivt ingenting om taktiska varianter eller någonting Utan han sa till spelarna kanske tio gånger om Nu måste vi lita på oss, ni måste lita på varandra, ni måste kämpa på Det är ju hur mycket match eh, kvar som helst eh, Vi är ju här nu och vi har krigat oss igenom mycket för att vara här idag Så vara stolta över er och lita på varandra. Jag menar, det var ju så överraskande och det, det, det var ju så lärorikt. Då såg man verkligen att man måste ju tänka på helheten. Vi är ju människor vi måste ju peppas på olika sätt och, och, och att vi måste ju som ledare läsa av matchen också. Vad är det som mitt lag behöver? Behöver mitt lag lära sig med det mina som taktiska variant, eller det måste mitt lag mina om att vi är ju bra för att vi är ju här och nu idag där många andra ville vara så att det, det är det jag kan, kan säga om just, om just Borås och deras urutin och nervositet Man måste jag även en otroligt stor eloge till alla Uddevalla-fans som kom ner och verkligen gjorde det som en fantastisk stämning på arenan och fick nog att känna lite att de var på hemmaplan vilket också Satte lite extra tryck på Borås Så att de kände att de underläger redan från början Nästan Ja, Jag skulle vilja ryggdunka Anders lite här också Jag känner det ofta Oavsett vilken svart det handlar om eller något, Om man tar en timeout eller snackar med spelarna Så är det ganska ofta att tavlan åker fram Och man börjar rita och och liknande och jag, jag tror väl visst att det har väl en funktion i det men jag tror många gånger det som Anders säger att man kanske behöver höra det här mer psykologiska mer än det taktiska. Jag, jag vet inte Toffe, du, du spelar ju på hög nivå men hur, hur mycket tar du in under en match när man ritar lite på tavlan? Egentligen, jag tänker ofta att det kanske man kanske tar in mer om, om, om liksom tar in och, och pratar lite med spelarna, lugnar ner och ser att man ska tro på sig själva. Jag, jag tror mer på den, på att göra det på en, på en timeout än att börja lita på tavlan hur man ska springa. Det ska man ju förhoppningsvis ha gjort innan matchen. Ja, alltså det är ju svårt att säga. Alla är ju olika. Sen är inte jag så ofta inblandade de själva taktiska grejerna som går sig igenom utan... Men eh, ibland så måste man även ha sett matchen och liksom hitta nycklarna till hur man ska kunna lösa upp försvar och så vidare och då det är du bra med det taktiska också men som sagt det får nog vara en liten blandning där tror jag för ibland behöver man ha lite mentala liksom och ta ner alltså, spelarna släppa ner axlarna och njuta av stunden också i en sån här match att njuta av att vara i final för det är, det är så få förunnat att få spela i final Ja men definitivt men jag tror det är, det är ofta lätt att ta fram tavlan, lättare än att ta den psykologiska biten. Det, det... Det är väl, och visst det Självklart behövs eh, båda två män som sagt, det, det, det är lätt att ta fram Tavlan och, och rita Och det är jättesvårt att ta fram den här psykologiska Tycker jag i alla fall Alltså ja, jag, jag, jag kan ju Jag kan ju relateras till När, när jag spelar själv Nu måste jag, nu måste jag säga den här till det Om jag någon gång Får äran att träna dig Så kommer du att vara mycket mer Inblandad i den taktiska genomgången Ska du få se okay. <laughs> Nej, men nej, nej, skämt åsido. Det, det där med, som du säger, är ju helt hel rätt att bias. Alltså, det, det där taktiska, det tränar man genom veckorna, genom dagarna, genom månaderna. Det där kan man ju oftast själv och, och, och väl. Som tränare är det ju väldigt lite man kan påverka på en match. För det är ju spelarna som fattar beslut på sekunder just efter situationen. Man kan aldrig få utse hur en match ska gå. Och oftast försöker man skalta och se hur matchen ska gå, hur matchen ska gå till Och så blir det något helt annat, det blir skador, det blir spelare som inte är på topp Det, alltså, det, det, det är så, må så många varianter i den där ekvationen Så att egentligen det som man, har, man kan göra som tränare under en match Är att stöta spelarna, att de ska fatta det bästa beslutet de kan göra under matchgång Visst, ibland eh, vid, vid vissa situationer så kan man säga att ja, men, vi kör den här frispar-varianten eller vi, vi byter den här spelaren mot den där spelaren vi tar in en jokerspelare och så vidare. Men jag, jag känner också från när jag var spelare så var det några gånger som jag som jag skrek till, till min tränare alltså nu får du hålla käften för du, du stör ju oss. Vi, det, det blir störande ibland När man tränar en snackare lite för mycket Utan låt oss njuta Låt oss spela Som, som Toffe säger fan, Det är ju en final, det är inte många som kommer att Nå, eh, nå den där stadiet I livet någon gång Och, och, och, och fan Det är bara det är bara njuta och göra det bästa Av, av den där istället för att Gå i, över samma variant Samma riktning som vi har sett Hundratals gånger Ja, det låter som att det blir en bra stab här nu i landslaget med Toffe som eh, landslagskapten och eh, Andres som tar det taktiska ansvaret och så jag som får fylla på vattenflaskor eller någonting. <laughs> ska man, jag säger också att Borås det är två väldigt viktiga spelare i final. Ja, det är sant. I Irfan och Gersovat Järs där. Ja. är två väldigt bärande spelare i laget, så de kanske inte är där i guld ändå, men det försvagar ju absolut laget lite jag tycker det också är ganska talande egentligen för Borås som sagt väldigt många eh spelare men på något sätt Uddevalla de har eh, även om du hade tagit bort ett par spelare från Uddevalla så känner jag att de har en väldigt bredd på sin trupp alltså många olika karaktärspelare och många matchvinnare som kan gå in och många spelare som har varit där nu i i hetluften i finaler och som har den här eh, rutinen liksom de hade jag hade Nashabat till exempel som inte spelade Nästan någonting som spelade Gotia där en riktigt riktig stark Pivot till exempel som, som I princip inte spelar en enda sekund Hade han spelat i Borås, har han spelat i Någon av deras fyror Garanterat från min sida Absolut. Så att Uddevalla är ett väldigt, väldigt brett lag Och det är väl också det som, som Gör att man vinner Och det som kanske gör att man Fortsätter att ha en bra framgång här i ja, absolut alltså, Får man en skada på en spelare i Uddevalla så kanske inte det märks lika mycket som det gör en annan trupp utan de har en otroligt stor och bred trupp med många klassspelare. så det är absolut ett plus för dem Ja Sen, sen eh, kanske nu som gamla målvakter vill jag väl uppmärksamma andra målvakter eh, men, men eh, han som har varit tränare för Spanien tidigare är Luis Amado var, var, var till Spanien så Luis Amado kanske den bästa fortsatta under tiden. Han brukade ju säga och, och det, att när man har en bra målvakt, försvaret funkar ju mycket bättre. Och anfall funkar ju ännu, ännu bättre. För att du har ju den där. Du, du tror ju, du har den där. Så du är inte belastad på något sätt att, att, att, att eh, jag måste jobba hem fortare, att du kan inte täppa bollen att jag får inte drivla mig här att jag får inte utmana här och så vidare för att man vet att man har en bra målvakt och, och, och man som, som utespelare klantar sig någon gång, att målvakten är ju så pass bra att han kan, han kan reda mig han kommer att reda logget och där måste jag faktiskt ge till Lars för att han har gjort väldigt väldigt bra under säsongen och visst, han släpper in fyra mål i en final och det kan, det kan man faktiskt eh, kritisera. Eh, men det tror att hela laget slappnade av precis som Tuffa sa. Eh, vi, alltså leder man 4-0 i första avleken, men man, man gör det med rätten att, att man slappnar av lite grann. Men hur pass viktigt eh, målvakten är. Så att bredden i, i Uddevalla, i truppen och kompetensen framförallt. Gör, gör att de, har ju, de hade ju all, alla möjligheter att, att vinna och, och bli svensk mästare. Även om Borås hade haft full trupp och även om Odvalla hade haft två, tre spelare mindre på, eh, under matchen på grund av skador eller liknande, så hade ändå Odvalla varit favoriter och hade, haft, hade blivit mästare. Det, det är jag väldigt säker på. Ja, det tror jag med. Mm. Sen handlar det kan jag tycka också till Solar just att man måste kunna lita på varandra. Man måste kunna lita på sin målakt och så är man inte trygg med varandra sånt så blir det sällan bra. Borås har ju släppt in ganska mycket bollar och har väl snackats ganska mycket om deras försvarsspel Och ja, det är väl ganska klart om snackar man väl ett ringligt försvarsspel att man släpper mycket bollar och så hur. Ja, hur bekväm blir man då i försvarsspelet och alltså om man inför de Uddevalla där man har höjt försvaret till skyarna och, och, och allt där. Då, då är det väl en ganska stor skäcklighet att man, man blir trygg också att uh, kunna göra den där uh, chansningen som kanske leder till att man gör ett mål men lika väl kan leda till att det blir en farlig farligt läge bakåt. Så, ja, det är mycket psykologiskt här kan jag tycka återigen. Uh, det blir nästan den här poddens uh, tema på något sätt. Uh, psykologi. Alltså skulle han är eh, Thailands-proffset eh, varit här nu. Eh, han som börjar på M och ska bli förbundskapten eh, som <laughs> pluggar i psykologi. Han är snart hemma så han lär ju höra den här i eller något sånt så han kommer nog kommentera friskt. Ja, exakt. Han kommer att skriva ett blogg om det. Ja, exakt. Ja. Nej, men det, det är just eh, som sagt återigen skämt att sitta men alltså det, psykologi, det har en väldigt stor del här oavsett hur, hur bra eller liknande man är tror man inte på sitt spel och tror man inte på, på sina medspelare så blir det väldigt svårt. Jag kan tänka mig Uddevalla när de har spelat ihop. De tror väldigt mycket på, på Gerd som har stått där och de tror mycket på Berger och Söderqvist framåt och så då, då underlättar det. Man tror på eh, Subi och eh, Hiseni och, och och allt vad de heter där Så då, i Borås har de inte liksom haft den här kontinuiteten på, på samma sätt och ja, liksom har lite blommat upp här och, ja, men det ska bli intressant att se om de får fortsätta här i Borås och behålla spelarna om de kan bygga en riktigt stark lagmaskin på, på längre sikt helt enkelt och, och se hur det, hur det blir i framtiden för dem helt enkelt hur många man får behålla och liknande som går till fotboll eller liknande Kommer du ihåg när vi snackade här om redaktionen om, om hur fast viktigt det var att vara utbildad eller inte? Hur mycket spelade roll att vara er, erfaren gentemot vara utbildad? Kommer du ihåg det? Ja det kommer jag ihåg det och då, då, då såg jag Att just erfarenheterna är ju, Och kunskapen är någonting, alltså Kunskapen kommer från erfarenheten Det kommer inte från utbildningarna Det kan definitivt jag säga alltså Jag känner mycket folk som, som, är, som är väldigt utbildade Men har absolut ingen kunskap Om, om, om fotsall Så att kunskapen kommer från erfarenheten Men det som man lär sig på utbildningarna Det är ju precis det här Det är ju att, att lägga, lägga Lägga upp en träning Planera en match, titta på utvecklingskurvor, hantera olika situationer, hantera eh, eh, spelare och, och, och psykologin. Jag menar, jag kollade som senast när senast jag kollade på, på en eh, tränarutbildning på hög nivå så, så var det faktiskt en, en av ämnen var ju psykologin. Och biologi var också med i, i utbildningen. När jag gick ju kursen på CONCACAF, futsaltränare från CONCACAF, alltså det är ju Centralamerika och Nordamerikans är, är förbundet. Då, då gick vi, då hade vi faktiskt en, en, en, ett ämne som hette psykologi. Och, och, och jag menar, det spelar ju väldigt stor roll som tränare, som lever, att kunna hantera sådana här situationer. Så att eh, ja, ja, jag tycker verkligen Att, att eh, det är ju jätteviktigt Sen när vi går tillbaka till spelarna Som har varit så avgörande Så kan vi inte glömma Maravilla mm. Alltså han har varit grym Jag har bara sett två, tre matcher Och fått de alla men han har imponerat På mig, verkligen Ja, en skön profil Vid sidan av planen också ja, det, hur, mycket, hur mycket betyder det? Jag menar, hur mycket betyder till exempel Zlatan alla, alla, alla pratar om Zlatan om sin vinnarskalle och hur mycket Zlatan betyder för, för lagen och varför alla lag han kommer till vinner så mycket. Så hans vinnarskalle, alltså hans aktiv. Vi är ju människor, vi är styr av hjärnan, alltså det är ju bara så. Ja, det smittar ju av sig. Ja, absolut. Ja, och Devala det har ju både Andy Lovega där som är... Eh, duktig som handlar om det offensiva och Hector Maravia som handlar om det defensiva och, och, och på det liksom en, en massa där men definitivt eh, Vega och Maravia två riktigt stora grundpelare i eh, Uddevallas framgång. De kanske inte alltid får eh, rampljuset, det kanske blir Gärde eller eh, Söderkvist eller Bagge men som sagt ska inte underskatta dem heller. Jag har inte glömt i Maravia om du lyssnar på detta jag, vet, jag, har fått, jag sa ju också att Borås skulle vinna det här Och direkt när jag var uppe i Uddevalla och de andra mot ÖSK Så sprang Hector fram till mig och sa att ja, det blev ingen skräll Så jag fick det direkt och sen när vi var nere i Helsingborg och där Så träffades vi på hotellet och då var han framme igen och, och sa till mig det så att Så ja, det är gött att man får höra att man lever det, i alla fall, tycker jag Ja, och sen, sen eh, kanske inte har någonting med, eller det har ingenting med att fortsätta göra. Men nu i veckan har vi, vi som tycker om idrott, har vi fått uppleva och sett den största beräkdebändningen genom tiderna med Barcelona. Alltså, där snackar vi om psykologi och, och tro och stora makter på hög nivå. Jag menar, jag som är. Så, jag är Real Madrid-fans tills jag kommer och dig. Det är liksom. ju det, det, det jag. Så jag ska ju egentligen hata Barcelona. <laughs> men, men när det var typ fem minuter, sex minuter kvar, så sa jag till, till min fru: alltså, Nu de måste jag ta det mål, det kommer aldrig att hända. Jag menar, jag, jag, jag var så glad faktiskt. Och, och, och vad hände? Neymar Mars sätter dit ett mål och plötsligt får de en. En, alltså, de trodde verkligen på sig själva Hela matchen, under hela matchen Så trodde de, och under veckorna Innan matchen så sa de faktiskt Till journalisterna och till alla andra Och jag vet att de trodde verkligen när de sa det Att matchen, är det något lag som kan Göra fyra mål eller sex mål eller tio mål Är det oss, vi kommer att vinna Vi kommer att vända på det här, vi kommer att göra det här Alltså, psykologin Igen, alltså det, wow, alltså det, det spelar ju stor roll jag, jag, jag, vi kommer överens om att det var Uniteds vändning mot Bayern München 99 i Champions League-finalen som var tidernas vändning vi, vi kom överens om innan sändningen Varsas vändning är inte lika mycket värd <laughs> ja, när, jag, när, jag, när jag tänker på vändning då, så jag, jag trodde du började prata här om IFK uh, Göteborg Borås i SFL Söder När uh, Storberg Rikade upp och spela Joker och tappa bollen Och släppte in den och sen gjorde han ett mål själv Och kriterade. det tycker jag ändå var en en vändning som inte Kunde duga till där alltså. Det kommer du väl ihåg ja, mål att också. ja, jag vet det på slutet där Men jag tänkte att vi kunde skippa den biten Det var ju bra tills du sa det Ja, men match är inte slut För en slutsinnehållen går och ja. bollen är död Ja, han ja, har haft ett par goa Även där med Falkarolinda Det är ett par goa matcher också Sané. Det är väl nästan i klass där Med Manchester United och varsa. Skillnaden mellan Mellan Barcelona så, och och United är ju domaren kanske kan, kan man kan tillleda. Och att det var en ja. final i Champions League. Ja, precis, och inte en final. Men exakt. Men ja, det tycker vi vi kan vi kan gå vidare från, från den här. Annars kommer jag att snacka hur mycket som helst. Ja. är <laughs> du inte bitter. Vadå, se Melin. Är du lever du? Undrar vad Merlin gör just nu. Jag vet inte. Om det, var, om det, var, det här måste vara så att han har fått någon fika där. Det var någon, någon delikat och som välte med dammsugare. Ja, <laughs> <laughs> ja exakt. Det där där det regnar köttbullar, det regnar delikat <laughs> eh, och, och allt vad det. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta lite kort. Jag eh, avverkat finalen, Nej, men jag tänkte lite kort eh, slutspelet. Eh, att vi var ju några som var där och så var vi, och tycker ni spontant av på läget med? Ja, först semifinal, hemma borta och en enskild match i finalen. Vad säger ni där? Vill ni ha final på neutral plats eller vill ni ha någon slags bästa av två, bästa av tre, mer matcher i kvartsfinaler och ja, vad säger ni? Jag tycker alltid att en final ska vara en final. Jag är lite emot det här att spela flera matcher i finalen. Semifinalen tycker jag är jättebra att det är hemma borta, att man Får en liten fördel av att spela hemma Och sen även ha lite chans att reparera Misstag och om man gör lite senare match Så man har chansen att reparera det nästa match så Inte som det har varit åren innan i en semifinal Och sen final dagen efter utan Jag tycker det är ett bra upplägg Men en final ska alltid vara en final Det ska vara en match tycker jag Ja, kvartsfinal då? Jag är absolut öppen för kvartsfinalen också Härligt, Andres då? Jag kan inte ha sagt det bättre Jag menar det funkar hur bra som helst Champions League Så, så på samma sätt Däremot så tycker jag att, att Platsen där den ska spelas Ska, ska gynna fotsall Visst jag förstår att Förbundet vill, vill Sprida ut fotsallsfever i, I en stor region Så pass stor och viktig region Som Skåne Men, men jag menar att det ska liksom Det måste spridas ut Lite mer Komma ut från södra delen av landet Det är ju trots allt en rikstäckande Serier Och eh, Kanske största Fotsallmäckan i Sverige Är ju Omeå Eller Västerbotten eh, Det finns ju väl 200-300 lag Som är i seriespel i alla åldrar Och så finns det infrastrukturen också Stockholm Ja, fast i Stockholm finns ju ingen arena för Futsal. Dock. men Men, men, men brå och så vidare Alltså ni förstår min tanke Att det ska spridas ju lite mer Och komma ut från södra Sverige Och från syd-södra Sverige alltså det, ja, det, det är ju lite besviken på Men, men ja, det, det är som det är jag tycker det är skit bra. Så länge, så länge det inte blir längre än två och en halv, tre timmar från min dörr så jag tycker jag det blir skit bra. Jag tänkte att ja, det var en typ jag... du spelat och Lindesberg och så var vi någonstans i Värmland för några år sedan. Så... Ja, just det det var väl första. Det var finalen med Gepsi där. Va? Var det ja, mot och spelade vi i Lindersberg tror jag. Då förlorade vi mot Falcao första matchen, eller första finalen Sen spelade vi i Falun om det var i två år, eller två eller tre år som vi var i Falun Och vi var till Skövde, och sen var det ju, när vi vann mot Uddevalla första gången så var det i Värmland Det var, det var fast... fortfarande Södra Sverige förstår ni väl mm, I Värmland, ja du vill, du vill ha det uppe i Jokklubb också som det är Andres, så du, du vill också ha det som mig Två och en halv, timma, två och en halv tre timmar från din dörr Ja, men hade jag åkt till, till, till Helsingborg Så hade jag behövt åka flyg Eller ett tag till Stockholm Och sen från Stockholm till, till, till Helsingborg Alltså lika långt som att åka till Costa Rica <laughs> Ja, jag vet inte Du kanske ska flytta med till Där det är lite mer tättbott <laughs> Lite till södra Sverige Ja, exakt Så löser vi det problemet Jag förstår inte riktigt vad problemet är ja, Det är självklart jag vet inte om jag ska flytta till södra sverige Om jag blir verbat som något lag Till kommande säsongerna. Ja men Toffe har ju sagt nu Att du ska vara målvägstränare i Göteborg Jag trodde det var bestämt redan Det var ju andra som sa det, jag har inte sagt det Han ville jobba med mig, då får han komma ut Jag flyttar ja. inte ja, Han ville jobba <laughs> med han ville ju att du skulle vara på taktikinomgångarna. Jag tänkte du var såld där. Du får ingenting att säga till om just nu. Ja, jag är alltid med på taktikinomgångarna. Men det handlar inte så mycket om målvakten som spelar på taktikinomgångar. Alltså, de sitter lite på tavlan. När bollen kommer här ska du rädda den. Och här kan du släppa den. Ja. Ja. Det, det, det, handlar, det handlar mycket mer om den där. Men, men, men jag, har inte, jag har inte tid att förklara för det just nu. Just nu. Det är... Vi tar det över en fika i södra Sverige. Nu. Ja, exakt. Ja. Absolut, absolut. Ja, men det är, ju, det är bra att du kollade på vägarna till Helsingborg i och fallandes för att finalen kommer ju, och jag förstått, hållas där även nästa år. får se om du kan hitta ner dit eh, fortfarande. Och eh, nu bro. Ja, exakt. att jag antar att du hellre vill vara där som spelare än ledare. Det är mitt mål, ja. Ja, men du hittar alltid något sätt att komma ner dit i alla fall. Jag vill, också, jag vill också vara där i, som ledare Inte som, som skrivent Men vi får väl säga Ja, nej, men så att, för att sammanfatta då Så ja, men tror jag Vi kan nog vara över, överens om allihopa Och eh, sen är väl frågan Ska man spela bäst av två eller bäst av tre I catchfinaler eh, och semifinaler? Nej, bara två, två. Okej, okay, så att det blir eh, Hemma borta och så är det morgondag Så har vi då helt enkelt Ja och sen final på neutral plats och så försöka flytta runt en lite så att även andra kan kolla Futsal Live. <laughs> Jag ser ju Futsal Live och kanske Sveriges bästa eh, hemarena. Jokkmokk Östra Skolan ska ni veta. Ja, och... Fråga Djurgården. Fråga ja Djurgården. ja och är det fullt så är det bara att gå över till Sammelska museet. Ja precis. Nej men eh, vad, var det vad var det andra vi skulle snacka om Vad var det i Europa <laughs> Yes ja jag tänkte ja, Om vi går vidare du har ju varit där ute i Europa hur, hur, Vad tror vi om Uddevallas chanser ute i Europa Toffe du har ju uh, bäst uh, ex expertis i detta ämnet Nej men de eh, har väl absolut goda chanser Men vi, om vi var så pass nära på att gå vidare till elitran Så har Uddevalla minst lika goda chanser som jag ser i alla fall Om du väger i Göteborg eh, från förra året eh, När ni vann över Uddevalla och gick in där Och jämför med Uddevalla eh, Vilka eh, tror du har bäst förutsättningar i, eh, i Europa? Alltså jämfört jämföra i Göteborg med förra året som vi tappade Många spelare innan Champions League-spelet plus en tränare i Lasse där så har väl Uddevalla bättre förutsättningar så sett med sin stora trupp och sin bredd. Om ja, inte de tappar alla spelare och tränare nu är det ju här. Ja, nej, ja, det tror jag nog inte de gör. Jag tror alla är jäkligt sugna på att spela i Europa för Uddevalla nu när de har kämpat och tagit sig till detta guldet. Mm. Och då, jag tycker de har ett spel som eh, passar dem bra och, det, det blir lite mer fysiskt utomlands Men de har många med landslagrutin Som har spelat sådana matcher Så jag tror inte det är några problem Jag tror de kommer att ha bra chanser Andres uh, Jag hade först av spel uh, Jag har inte haft den där privilegien Men uh, jag håller fullständigt med Samtidigt så kan jag tillägga Det som vi, som vi gör I, i Sydamerika uh, när vi har varit ute och spelat internationellt och så där. Det är laget som representerar landet I det här fallet Sverige som bara har en representant Har fått låna Spelare från andra föreningar För att spela enbart Europaspel Hänger ni med? Mm, ja De blir, de blir inskrivna enbart i Europa liksom. Och det tycker jag Skulle vara någonting väldigt bra Som vi kunde liksom, Utforska lite här i Sverige för att det hade betit väldigt mycket för det svenska fotbollsmål om om, om, om i det här fallet gå vidare och går så långt som möjligt. att förstärka att de hade en väldigt bra, bra och brett trupp, men att ta in ett par två, två spelare två tre spelare som kan förstärka ännu mer och bredda ännu mer och kompeten, mer på kompetensen i truppen hade inte varit någon, någon, alltså det hade varit bra om man väljer rätt spelare För det handlar inte om att vara Jätteduktig som spelare Utan för allt att kunna Komma in lätt in i truppen In i gänget Oftast spelar det mer roll Än en duktig marinär Det gjorde faktiskt vi när vi spelade i Bulgarien Så tog vi in Norges lagkapten i landslaget mot en rablo. Han åkte med oss till Bulgarien och Mainland och spelade med oss Helt fantastiskt, Jag visade ju lika mycket hjärta som ingen annan Jag minns när vi vände matchen och vann mot hemmalaget där i början, Då satt han och kysste klubbmärket och bara vrårade sin glädje på mitt plan Ja, ja men absolut, jag menar, jag menar att det, det hade inte varit några problem Jag menar rent spontant tänkt är, ja, nu spekulerar jag bara Tänkt är Nordevala med Berisha där, där framme Som en, som en till, till spets i truppen som kan göra mål Tänk bara det alltså, Det hade varit hur bra som helst Att kunna plocka in två, tre spelare Som kan Ost Gitch, till exempel Det hade varit något no, no fel jag menar, vi snackade om, om Solberg kunna... Jag tror inte de behöver mig De ja, måste ju värma bänken också ja, Det kan jag kanske vara bra på Nej, de har, ju tre mål, de har ju tre målvakter där. Men jag, jag tänker, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag var inte riktigt helt, helt eh, ringrunkad där, Anders. För jag tycker på något sätt ändå att, eh, jag, jag tror inte riktigt på det där med att eh, ta in ett par till spelare för att eh, spetsa upp Men jag tycker mer i IFKs fall så handlade det mer om att inte man hade det materialet. kanske att man tappade spelare och liknande och tog in spelare för två Få trupp överhuvudtaget. Uddevalla, de får båda sina spelare så har de en 3 4 som jag tycker håller bra. SFL-klass och som sagt... Aha, SFL -klass. Ja, SFL-klass. Jajamensan, jag har inte pratit klart där. Och de har flera stycken som har spelat ute i, i landslaget. Och på något sätt så måste de här spelarna få erfarenhet utomlands för att kunna bli bra också. Däremot så är jag inte helt mot att man kanske tar in lyfter in en eller två spelare som kanske inte är där för att spela mest utan kanske är lite mer som Anil Vega till exempel Leo Duvara kanske sitter på bänken och bidrar med, med rutin och, och lugnar killarna och, och håller lite det taktiska och kan bidra med den erfarenheten men så kanske primärt inte spelare Colombia hade sin bästa VM någonsin Tack vare erfarenhet, erfarenheten det fanns i truppen från spelare som inte spelade alls. Som till exempel Farid Mondragon, tredje målvakten, som var typ 42-43 år gammal. Och han bidrog jättemycket alltså från, från sin roll som erfaren spelare, Samma med Maria Alberto Geppes som är midbacken och kapten. Alltså. Det här snackar vi om att, om att vi ska ut i Europa, vi ska göra det bästa som vi kan. Vi, vi håller dem jättebra, SFL-klass. Men nu är jag väldigt kritisk här och nu tog det bara Ode för att det är det laget som ska spela i Europa nu i nästa säsong men det kan vara vilket lag som helst och det är inte mitt beslut att fatta givetvis, utan jag som sagt spekulerar. men det hade inte alla lag som ska ut i Europa för sig i alla idrott Jag menar i internationell sammanhang då, då, då mäter man Andra förutsättningar Och det gör ingenting att förstarka Truppen med en eller två spelare Så tänk på att jag snackar om Två spelare, inte fem spelare Utan en eller två spelare som kan Som kan komma in och spetsa truppen Lite mer det, Jag menar det, det, från, från min erfarenhet och min kunskap så, så tycker jag att det hade varit bra Sen om man tänker på helheten Svensk fotboll Visst de har ju en landslagskvalitet men nu, nu kommer det här att låta väldigt, väldigt dåligt kanske. Men tänk på vad är Sveriges landslaget är just nu och tänk på vad till exempel de här baltiska länder ligger på i nivå. Eller vad Finland ligger på nivå. Eller utan att tänka på Ukraina, Ryssland, Italien, Portugal, Spanien. Hänger ni med? Det är det jag menar. Att, att det är inte samma sak att vara jätteduktig landslagsspelare i Costa Rica när man ska möta Holland och Tyskland. Ja, Jag förstår det du säger där, men... <laughs> du behöver inte hålla med mig! Nej, nej alltså det på, på något sätt så... så på, på ett sätt så känner jag väl det spontant att man... att det är, Jag tror på att man åker på den truppen som man har spelat in sig på, men samtidigt som sagt så... Att ha några spelare som är erfarna som kan komma in och hjälpa till. Det hade väl kanske inte varit fel heller, men som sagt, lite som du sa i början. Det beror nog mycket på vilka spelartyper och liknande det är. Nu har inte jag träffat Ravlo där som spelade med er Toffe, men det känns ju som att det är en spelare som är ganska kunnig och älskar Fotsal och en ledare typ. Så att jag tror som sagt det det, det gäller verkligen att, att ha den, den spelaren. Typer som kan passa bra in också Och sen är alla det väl också upp till de andra NCO-lagen då Vill man ja, vill övse släppa Senad Berisha då till ett Europaspel Och om man, om man spelar fotboll Vill fotbollsgruppen släppa det. det är ju ändå risker med skador Och liknande och sen ska man ju inte glömma det heller Allt vad det är med privatliv Med, med jobb och sånt Det är inte alltid att man kan lösa sånt heller Nej, nej, nej definitivt Det är därför så sa att det var ju jag Spekulerade och att och, och, och kom ihåg också att Jag sa ju att det, viktiga, det viktigaste Oftast är Personligheten, att spelaren passar in I gänget, inte att Spelaren är Riccardinho Och för nivå. Utan att spelaren är ju, kan komma in Lätt i gänget för Det är ju det som, det det som spelar Mest roll, eh, oftast En arbetande spelare en, en spelare med stor namn eh, Så att, ja det är vad jag tycker det är vad jag tänker rent spontant. Nu är jag inte insatt i Udevalla, nu vet jag inte hur det funkar. Jag har inte haft privilegium heller att, att leda och rätte så fel lag Och minst det är ett lag som ska gå ut seurå på spel. Men, men det, det är som sagt, Min egen erfarenhet och kunskap. Det är ju det som nu rent och spontant känner för mig. Men Udvalla kommer ju definitivt Att ha en chans. Jag menar spelar de så här bra. Och spelar de så här med, med mycket hjärta och, och som de förmodligen kommer att göra. Och spelar om varje match, varje sekund Varje minut som hade varit den sista Som, som Atletico de Madrid gjorde för ett par säsonger till Som Leicester gjorde i fjol Som Grekland gjorde 2004 Som Danmark gjorde förut jag menar, vi, kan, vi kan nämna hundra exempel Om hur, hur lång man kan nå med, med mycket hjärta Och mycket eh, hårt arbete Ja, för var lite så vad Tycker du om att Spetsa här Det var typ med ett par s Ja, jag, jag är ju öppen för att ta in spelare om de besitter den kvaliteten som man saknar i truppen och den spetsen eh, som om man känner att man saknar i truppen, då är jag öppen för att ta in en eller kanske max två spelare. Men de som sagt, de ska passa in i laget och lära sig allting snabbt och ja, kunna också framförallt komma iväg från jobb och sånt som andra så Ja, nej, jag tänker att vi tar då och, och, och liksom börjar röra av lite men nu är en punkt då som jag har glömt ganska många gånger. jag antingen har jag glömt det eller så Ja, i alla fall det har blivit en lite bortglömd punkt tyvärr på slutet. Men eh, jag vill ta upp den för jag tycker den är intressant och, och det är enkelt den här var att ni kunnat släppa den här veckan eller sista podden men i och med att det har blivit lite sådär så tänker jag att vi kör vad att ni kunnat släppa den här säsongen. Toffe? Ja, det är väldigt enkelt. Det är... Målet i UEFA Cup sista matchen Main run mot Hamburg Panthers Med en sekund kvar när går Så vi missade slutspelet i, i elitplan Det har inte har släppt reda säsonger Ja, jag vet att eh, du var ganska Förkrossad för att säga, det är milt sagt eh, Där Ja, definitivt Men det hade väl vem som helst varit Men vet kanske i once in a lifetime man, man kan få uppleva det Ja, du, du får väl eh... Se till att uh, få dit uh, ditt UF Göteborg nästa säsong då helt enkelt. Ja, det hoppas vi på. Ja, Andras, är du... är du. Jag, jag var tungad att tänka. Jag var tungad att fundera. Ja. Det, det är så mycket. Men definitivt det täftade oss äh, nedflyttningen från SFL. För det första för att äh, mitt norrländsk hjärta ja... Äh, inget lag i SFL nästa säsong för nollan Sen för att jag har ju goda kompisar där ledarna Henke och jag har gått samma har gått fifa utbildningen tillsammans och delat rum till och med på Bosön. Eh, Johan Eriksson, andra tränare också ganska god vän och andra spelare lite efter som jag har mätt eh, och som eh, både på fotboll och fotsara som som jag verkligen tycker om och tycker om att de är jätteduktiga. Och samtidigt väl och krasch mot, mot Djurgården. Jag vet inte om det var för att jag var för naiv eller vad. Men jag trodde verkligen att Jokkmokke skulle, skulle ha en chans. Men tyvärr blev det inte så. Och Ja, det är svårt att släppa. Men samtidigt så kommer att bli lite bättre förhoppningsvis. Med två stora bra lag som kommer att kämpa om en plats. Kanske blir lite bättre i utvecklingen Men ja, jobbigt. Jobbigt utan SFL, SFL är fortsatt i Norrland till kommande säsongen. Ja, två riktigt, riktigt äh, ja, deprimerande saker. Inte vi har kunnat släppa här i Sköteborg med äh, målet mot Hamburg och, och äh, du Anders med, med fortsatt i, äh, i Norr där och Ja, jag kan väl lite säga att jag, att jag inte håller med mig där utan det blir väl ryggrad på de två det har varit kul att se ett lag ute i Europa definitivt och det hade ju varit roligt att kanske kunna få åka upp till Jock och få en liten jojk innan matchen som sagt, det verkar ju ganska roligt med Många av de här mindre lagen eh, där byggde verkligen lever upp för någonting. Men eh, jag får väl vägga upp det här. Melin han har väl inte kunnat släppa fikan än, för, i och med att han inte har kommit tillbaka. Så eh, jag får väl ta ensam och väga upp det här med något slags positivt eh, som jag inte kunnat sätta under säsongen. Det är väl att eh, jag inte riktigt kunnat släppa hur eh, på något sätt mycket fortsatt har växt. Jag tycker vi har två stycken högsta igår i herrarna som ändå... Eh, Ja, som sätter sig mer och mer. Vi har Division 1 under det och, och det är liksom Division 2 och även lokala serier. Så liksom ett äh, levande seriesystem vilket är en äh, absolut förutsättning för att äh, det ska bli ännu mer ä, erkänt äh, i, i Sverige. Och att eventuellt det ska nå flera och bli större. Och äh, också det faktum att vi faktiskt har ett, ett härlandslag och ett äh, flicklandslag tycker jag är väldigt roligt i ge lite extra eh, krydda eh, på tillvaron, att det inte bara är seriespel och eh, sen får jag väl ta också och eh, ryggdunka lite här, vi har inte gjort det tillräckligt i podden idag tycker jag inte eh, så eh, tycker jag det är ganska roligt också just det att eh, rapporteringen kring matcherna, eh, kanske mycket tack vare Fotsamagasinet eh, att det liksom har växt eh, ganska snabbt och eh, jag själv har ju sett jag tror jag sett ett 20-tal eh, SFL matcher live den här säsongen och varit i Örebro, Uddevalla, Torslanda IFK Göteborg i som sagt sett väldigt mycket även sett på webben de eh, matcherna i Norra bland annat eh, som är lite som sagt längre än 2,5 till 3 timmar eh, gränsen där. Och eh, även vet jag det lever gött i chatten på personalrummet som vi kallar det på fotbollsmagasinet i <håga> resackers oh, ja dygnet runt där känns det som nästan så att det känns som att ja. det lever där och är, ju, är glada ja, vi börjar, över Vi har börjat titta till och med på spansk futsal för att vi har lite abstinens Ja, exakt, exakt Vi måste ju ha någonting, det är som liksom en drog, det här futsal, det är äh, ja, du förstår drog, alltså du, du Förstår du, mig? du förstår ja. hur det känns Nej, men ja, jag kan också tillägga lite att äh, det är jättepositivt, som du säger futsal växer Eh, jag skulle säga 90% Av medieövervakningen eh, Och vi överhuvudtaget Kommer från Fotsällmagasinet Jag är tacksam för att jag, får, jag har fått eh, Träffa Eller kanske inte träffa Men bli bekant mm. men många, med många Duktiga killar Och gobar eh, Min Facebook-vänlista Har ju sett eh, Väldigt Ett eh, stort nu med, med fotsalsnärar och det känns jättekul att inte vara ensam när man som sagt här när man är bara 30 år gammal och här är 25 års självfarenhet inom fotsalen på alla poster som vattenpojke när, när jag brukar väga min pappas vattenflaska runt och spelare, ledare, tränare och nu är jag skriven, så. så är det ganska kul att fotsal växer så himla fort ändå, tanken på hur, hur det var för ett par år sedan så ja, jag är väldigt nöjd hoppas att det blir ännu, ännu bättre och större Ja, du skriker nästan här för att få träna ett lag på se ja, ja, jag är jag ser det som det, är. även bara som en det hade varit jättekul att vara med man saknar ju det där livet Ja, jag skulle vilja tillägga där också att ja, vi försöker ju göra det mesta med Reportage, intervjuer, referat från alla matcher, podden och lite tv där. Så att, ja, det var väl nära för dig att vara här idag, Toffan antar jag, i Stolpen. Absolut, absolut. Ja, nej, men ett, ett stort tack till alla klubbar som släpper in oss med öppna armar och försöker slå fikan från konkurrenterna och alla ja, spelare det. som... Ja. Även, även när man ringer sig en gång för att få en, en, en, en, en intervju med, med en tränare. Som ja, ex ja Så exakt. Ja. Men alla spelare och ledare och allt runt omkring ja. som gör den här sporten och som sagt, alltid är trevligt när spelare som ja, och, det är och många andra som kan stanna till och säga ett par, par ord det betyder väldigt mycket för oss också när vi skriver att kunna få något personligt och förmedla någonting. Det är... Det går det, det, det hjälper ju Fotsallen det hjälper ju dem själva och deras föreningar att de jag menar stolpe in som som podd och själva magasinet har ju några tusen tusentals personer som tittar och, och, och... miljoner tror jag. Nu jag det Spanien också. <laughs> Nej men skämt att det att det är ju det är jättebra och det är ju viktigt också att föreningarna, föreningarna spelarna ledarna har förstått hur hur viktigt det är att även om vi är ens, nästan ensamma i det här, att, att vi gör det för deras skull också. Och, och ja, det är väldigt kul faktiskt. Deras skull och fika, ja. Det var i alla fall stolp in med mig, Tobias B.V. Granberg, med Anders Monkada från Jokkmokk, och Solberg från IF Göteborg och Christer som har försvunnit iväg, kanske på väg till Lidköping eller liknande. Från Norrköping i alla fall. Ni må nå mig, Andres och Christer och de andra skribenterna på förnamn.efternamn.se Toffe, det är väl bara ringande eller liknande om man vill fråga dig något också. Och, Absolut. Eh, ja, härligt att ha dig här i alla fall. Eh, det blir intressant att se hur det blir nästa säsong. Om det kan eh, göra ett par fler mål kanske som jokerspelare. Vem vet? Ja, man kan alltid hoppas. Ja, nu har jag fått lite, lite försmak för det i alla fall. Ja. Nej, men som sagt, tack alla lyssnare. Och jag tror inte det här är sista stolpen in för, för ett bra tag. Jag tror vi kanske kommer tillbaka snarare än vad man trodde. Som sagt, tack alla som lyssnar. Och tack till er här som har medverkat. Tycker jag vi tar det lite gött måndagshäng här nu och... Jag helt enkelt njuter av vår underbara insats i podden. Så att, eh, ha det gött, allihopa. Vi syns på push eh, saker.